Люсі Модмут Гомарі, «Енн із острова принца Едварда». Переказ англійської Анни Вовченку. Читає Наталя Байде. Коштовності відкриваються лише тим, хто шукає відано і тривало. Любов закличе доля. Це пришестя і суті зірве темне укривало. Альфред Теннісон Усім дівчатам з усього світу, Котрі хотіли більше дізнатися про Ен. Розділ перший Тінь Змін Жнива минуле скінчилось літо. Процитувала Ен Шерлі, замрієно споглядаючи скошені поля. У двох із діаної барі вони збирали яблука в саду зелених дахів, а тепер присіли відпочити в сонячному закутку, де невагомі зграйки будь-якових насінин. Пливли повз них на крилах вітру. Досі по-літньому свіжо налитого ароматами папороті з лісу привидів. Та все довкола вже свідчило про осінь. Звіддалік чувся глухий морський прибій. Поля, зарослі на межах золотушником, стояли голі і сухі. У долині коло струмка багряніли айстри а озеро осяйних вод мерехтіло попід небом сині-сині. І не було то ані мінлива блакить весни, ані бліда голубінь літа. То була ясна, прозора, непорушна синява, Мов би вода облишила примхливу гру емоцій та почуттів і поринула в спокійну задуму, якої не могли сколихнути постій легковажні мрії. «Гарне було літо», – усміхнулася Діана, крут'ячи новенького перстеника на лівій руці. І весілля пана Лаванди стали його чудовим підсумком. Мабуть, пан та пані Ірвінг зараз біля Тихого океану. Здається, вони поїхали так давно, що за цей час могли вже об'їхати цілий світ», – зітхнула Енн. «Не віриться, що вони лише тиждень тому побралися. Тут стільки змін. Пан та пані Аллен теж поїхали» якою пусткою, здається, їхній дім і замкненими віконницями. Вчора я проминала його, і мене охопило відчуття, наче всі, хто жив там, померли. Не буде в нас такого більше пастора, як пан Алан, мовила Діана з похмурою затятістю. Цілу зиму доведеться слухати всіляких тимчасових заступників, а що два тижні взагалі ніхто не приїздитиме. І ви з Гілбертом поїдете, Тут буде так нудно, зате лишиться Фред, лукаво нагадала Ен. Коли пані Лінд переїде в Зелені Тхе, поцікавилася Діана, так мов би і не чула останніх її слів. Завтра я і тішуся, то це ще одна зміна. Учора ми з Марілою винесли все з кімнати для гостей, і знаєш, мені було так прикро. Дурниця, звісно, але це здавалося святотатством. Ця кімната завжди була для мене, мов храм, колись я вважала її найпрекраснішою у світі. Пам'ятаю, як розпачливо мені хотілося переночувати в кімнаті для гостей, та тільки не в зелених дахах, о, ні. Мене б охопив такий трепет, що я би і повік не столила. Я навіть прийти тієї кімнатою не могла, коли маріла, валіла, принести звідти щось. Хіба тихенько складалася на вшпиньках, затимувавши подих, наче в церкві, і таке полегшення відчувала, коли виходила геть. Там у бабіч церкала висіли портрети Джорджа Вайтфілда та герцога Велінгтонського. Як суворо вони дивилися на мене весь час, поки я там була, надто коли зважувалася глянути в тамтешнє дзеркало, єдине в усьому домі, що не спотворювало мого лиця. Я щоразу чудувалася, як томаріла не боїться там прибирати. А тепер ми її не лише прибрали, а і геть оголили. Герцог і Джордж Байтфілд опинилися на горі, у вигнанні. Так минає слава світова, засміялася Ен, хоча в усмішці її було знати і нотку жалю. Гірко бачите, як руйнуються наші давні святині. Хай навіть ми їх уже і переросли. Тут буде так самотньо без тебе. Чи не все, то просто гнала Діана. І ти їдеш уже наступного тижня. Але доти ми будемо разом, жваво заперечила Ен. Не дозволяймо наступному тижню псувати нам радість цього. Мені і самі тяжко думати про від'їзд. Ми ж із домом такі добрі друзі. І ти ще кажеш про самотність. Це я мушу журитися. У тебе тут лишиться всі твої давні приятелі. І Фред а я буду серед чужих, де не знатиму ані душі. Окрім Гілберта і Чарлі Слоуна, відповіла Діана, дорожнячи Н її власним лукаво-багатозначним виразом. Звісно, мене дуже втішить присутність Чарлі Слоуна, скептично озвалася Н, і дві безтурботні панночки зайшлися веселим сміхом. Діана чудово знала, якої думки Н про Чарлі Слоуна – та попри незліченні сердечні розмови, так і не довідалася, якої ж думки Н про Гілберта Блайта. Утім, цього не знала і сама Н. Хлопці, здається, житимуть на іншій околиці Кінгспорта. Вала далі Н. Я тішуся, що їду до Ренмунду, і певна, що за якийсь час полюблю його, та для цього потрібен не один тиждень. Навіть додому я не зможу приїздити по суботах. Як було в семінарії, а до Різдва ще мовби ціла тисячі років. Усе змінюється, чи скоро зміниться, тужливо проказала Діана. Тепер ніщо вже не буде таке, як раніше, Ен. Так, ми підемо різними шляхами, замислено мовила Ен. Це неминуче, як ти гадаєш, Діано, бути дорослими справді так гарно, як здавалося нам у дитинстві. Не знаю, оде чому, так, відказала Діана, знову гладячи перстенника з усмішкою, від якої Ен почувалася дивовижно самотньою і недосвідченою. Але і дивно теж. Іноді я цього дуже лякаюся, і тоді все ладно віддати, щоб знову стати маленькою дівчинкою. Колись ми, напевно, звикнемо бути дорослими, дуже радісно відповіла Ен. І згодом. Несподіванок у цьому для нас поменшає Хоч мені видається, що саме несподіванки і роблять життя цікавішим Нам зараз по 18, Діано А ще за два роки буде 20 У 10 років я гадала, що 20 – це хоч і рання, а вже старість Скоро ти будеш поважною матроною середніх літ А я веселою старою панною, дітонькою Н Що зрідка приїздитиме в гості Молоді. Ти ж матимеш куточок для мене, правда? На гостєву кімнату, звісно. Старим панам наличить зазіхати на таке. Я буду смирена, мов урія гіб, І цілком удовольнююся кумірчиною біля вітальні, чи маленькою верандою. Не кажи, дурнець Ен, засміялася Діана. Ти вийдеш замість за розкішною і заможньою красені. І жодна гостєва кімната в Еймулі не буде гідна тебе. І тоді ти почнеш гнути... Кирпу перед усіма своїми давніми друзями. Боюся, коли почну гнути кирпу, це зіпсує мого носа, хоча він у мене і доволі гарний, мовила Ен, погладжуючи цю витончену частину свого обличчя. Небагато в мене гарних рис, щоб я могла безжурно псувати ті, що маю. Тож навіть якщо я вийду за короля з Людожерських островів, даю тобі слово, Діано, що перед тобою кирпу не гнутиму. Так, сміючи з дівчата, і розпрощалася. Яна пішла додому, у садовий схил, а Енн на пошту. Там чекав на неї лист. Отож, коли Гілберт Плайт перестрів дівчину на містку через озеро осяйних вод, лице її випромінювала радість. «Присцелегран теж їде до Редмонду», – вигукнула Енн. «Хіба не чудово?» Я цього сподівалася, та сама вона була непевна, чи дозволить її батько але він таки дозволив, і ми житимемо разом. Тепер я можу виступити під хорогвою проти цілого війська, чи то фаланги ретмонських професорів, бо зі мною буде такий друг, як прізь сила. Нам буде добре в кінгспорті, сказав Гілберт. Я чув, що це затишне старе містечко, а в ньому дуже гарний природний парк. Кажуть, там розкішні краєвиди. Невже там буде, може бути... «Краще, ніж тут?» – прошепутіла Ен, розираючись довкола ніжним, захопленим поглядом того, хто до віку вважає рідний дім найпрекраснішим місцем у світі. байдуже, які чарівні краї лежать попід чужими далекими зорями. Вони стояли біля поруччя на містку, впиваючись красою густих сутінків достоту там, де Ен була видерлася на палю і щовна у якому пливла до камалото безсталанна лілейна діва. Небо на заході ще ніжно погряніло під останнім доторком сонця, та з іншого боку сходив місяць, і вода в його світлі мерехтіла казковим, сріблястим, безрухом. Двоє юних істот поринули в солодкі, чаріливо тонкі спогади. «Ти така мовчасна», – сказав зрештою Гілберт. «Я боюся говорити, і навіть поверухнутися, щоб не розвілася зненацька ця дивовижна тиша і краса», – видихнула Ен. Раптом Гілберт поклав долоню на тонку білу руку, що спочивала на поручні містка. Карі очі його потемніли, а досі хлопчачі вуста розкрилися, готові вимовити слова про мрію та сподівання, що бояли в його душі». Проте Н висмикнула руку і швидко відвернулася. Чари сутінків розвіялися для неї. Мушу йти додому, вдавано байдуже кинула вона. У Маріле нині була голова, а двійнята, напевно, вже втнули якусь страхітливу шкоду. Не слід було мені стільки гуляти. Аж до семіснікої стежини, що вела в зелені дахи, Н говорила, хапливо і без перестанку. Сердечний Гілберт ледь устигав проказати подайслівце. Коли він пішов, дівчина полегшено зітхнула. Нове, незбагненне відчуття зродилося в її серці після недовгої відвертої розмови з Гілбертом у саду в перехистку Щось чуже втрутилося в їхню давню міцну дружбу, погрожуючи її зіпсувати і спотворити. Ніколи я ще не тішилася, що Гілберт нарешті йде. І з прикрістю та смутком додала Н, самотою простуючи до зелених дахів. Ми втратимо дружбу, якщо він не припинить цих дурниць. Але ми не повинні її втратити, я цього не дозволю. О, ну чому хлопці такі нерозважливі? Проте мучив її і не виразний сумнів. Чи так уже розважливо з її боку було і досі відчувати на руці теплий дотик гілбертових пальців Точнісінько, як у ту коротку мить А надто те, що його зовсім не випадало назвати бритким І був він геть інакший, ніж подібний вияв уваги від Чарлі Слоуна Коли три дні тому вона сиділа поряд з ним після танцю на Вайценській вечірці Ен зригнулася від самого лише спогаду, та всі думки про безтямних кавалерів вилетіли їй із голови. Щойно вона опинилася у звичній, позбавленій будь-яких сантиментів кухні в зелених дахах. Де гірко ридав на дивані восьмирічний хлопчик. «Що сталося, Деві?» – запитала Ен, обіймаючи його. «Де Маріла і Дора?» «Маріла вкладає Дору спати». Схлипнув Деві. А я плачу, бо дора впала зі сходів, у льох і полетіла старчма, і обдерла собі весь ніс. І. Не журися так маленький. Звісно, тобі шкода її. Та хіба тут зарадиш слізьми? Завтра її уже не болітиме, а сльози нікому не помагають. І. Я плачу не тому, що дора впала в льох. Урвав Деві її благодатну проповідь, і в голосі йому побільшало смутку. А тому, що сам не бачив, як це сталося, хіба ж я вічно можу пропускати все цікаве? О, Деві, мовила Ен, тамуючи гріховний сміх. Невже тобі цікаво побачити, як сердешна дора впала зі сходів і забилася? Вона не сильно забилася, право своєї Деві, якби вона вбилася на смерть, тоді б мені було по справжньому шкода. Але ми, кіти, як блуете, так легко не вбиваємось. Он в герб Буэд упав із синика і покотився по дошках у загорожу, а там була страшенно люта коняка, і він упав їй підкупити, і все одно лишився живий, тільки три кістки зламав. Пані Лінд каже, що є такі люди, котрих і сокирою не вбити. Ен, а пані Лінд уже завтра сюди переїде. Так, Деві, і я сподіваюся, ти будеш із нею чемний. Буду чемний. «Але, Ен, тепер вона мене вкладатиме спати?» «Можливо. А що?» «Коли так, – рішуче відказав Деві, – то я не буду при ній молитися, як при тобі, Ен. «Чому?» «Бо я думаю, що розмовляти з Богом перед чужими не гарно. Дора собі хай молиться при пані Лінд, якщо хоче, а я не буду. Я зачекаю, поки вона піде, і тоді помолюся. Так можна буде робити, Ен? «Можна, Деві» якщо ти не забуватимеш про молитву. Не забуватиму, чесно-чесно. Молитися цікаво. Але самому то вже не буде так цікаво, як при тобі. Лишайся вдома, Енн. Чому ти хочеш поїхати і покинути нас? Я не хочу, Деві. Просто відчуваю, що мушу поїхати. Не хочеш, то і не їдь. Ти ж доросла. Коли я буду дорослий, то нічого не робитиму того, що не хочеться. Маленький. Ти все життя помічатимеш, що робиш багато такого, чого не хочеш. Ні, категорично відрубав Деві. Зуськи, зараз я можу робити все як і таке, бо інакше ви з Марілою женете мене в ліжку. Та коли я виросту, ви вже так не зможете. І ніхто нічого не буде мені вказувати. Отоді почнеться справжнє життя. Чуєш, Енн, а Мілті Болтер каже, що його мама сказала, що ти збираєшся в коледжі полювати собі чоловіка. Це правда? Скажи, я хочу знати. На мить Энс палахнула від обурення, та потім засміялася, нагадавши собі, що не варто перейматися простацькими думками і висловлюваннями пані Бултер. Ні, дяве, це не правда. Я збираюся вивчитися, подорослішати і багато про що дізнатися. Про що? Про черевики і човники. «Капусту і королів», – процитувала Н. «Але якби ти хотіла впливати собі чоловіка, як би ти це зробила? Скажи, я хочу знати», – наполягав Деві, котрого в очевидь зацікавила ця тема. «Краще запитай пані Полтер», – відповіла Н, не подумавши. «Вона, певно, знає про це більше, ніж я». «Запитаю одразу ж, як побачу її», – серйозно мовив Деві. «Деві ні за що», – вигукнула Н усвідомивши свою помилку. «Ти ж сама щойно сказала», – сумовито заперечив Деві. «Тобі час уже в постановила Ен, намагаючись вибратися з паски. Клавши Деві, Ен пішла до острова Вікторії і сіла там самотою, сховавшись за ажурною завісою з місячного сяйва, а коло ніг її весело сміялися на два голоси «Струмок і вітер». Енн завжди любила цей струмок. Багато мрій висновила вона понад його мерзхливими водами в дні минулі. І тепер забула і про хлопців та їхні залицяння, і про дошкульні слова лихих сусідок, і про всі труднощі дівоства. У Яві вона пливла казковими морями під проводом вечірньої зорі до далеких безлюдних чарівних країв, до Атлантиди і Алізію, Туди звідки приходили бажання в її серце. І була вона в тих мріях незрівняно багатша, ніж насправді, бо речі видимі зникають, і лиш невидиме око триває вічно. Розділ 2. Вінки осені. Наступний тиждень минув швидко, увесь заповнений останніми клопотами, як називала їх Ен. Вона приймала відвідувачів. І сама ходила з візитами. Приємними і ні. Залежно від того, чи були гості і господарі прихильні до намірі дівчини, а чи вважали, що вона кирпугне через той свій коледж. Тож вони просто мусять укрутити їй хвоста. Спілка вдосконалення Еймолі дала прощальну вечірку на честь Енн та Гілберта вдома в Джозі Пай. Обравши це місце не лише тому, що пої мешкали у великому і зручному будинку, а і через острах, що сестри Пай відмовляться допомагати, якщо їхньої пропозиції зібратися в них удома не буде прийнято. Вечірка вдалася дуже гарна, бо за як сестри Пай були несподівано милі і гостинні, не сказавши і не зробивши нічого, що могло б зіпсувати дружню затишну атмосферу. Джозі була така привітна, що навіть поблажливо звернулася до Н. Мушу сказати, Н, ця нова сукня тобі личить, ти в ній стала майже гарна. Дуже з твого боку, відказала усміхнена Н. Її почуття гумору невпинно розвивалося, тож слова, що гірко скривдили би її в чотирнадцять, тепер могли хіба звеселити. Джозі і собі подумала, що Ен із неї глузує, проте обмежилася тим, що спускаючись у вітальню, шепнула Герті, мовляв, Ен Ширлі поїде в коледж і почне ще більше приндитися, ніж колись. На вечірці зібралося все давнє товариство, сповнене радості, веселощів та молодечої безтерпотності. Була там Діана Баррі, рум'яна і пухкенька, Котру тінню супроводжував вірний Фред, Джейн Ендрюс, охайна, розважлива і прямодушна, Рупі Джеліс, вродлива і показна в кремовій шовковій блузці та із червоними квітками гарані в золотих косах, Гілберт Блайт і Чарлі Слоун, котрі щосили намагалися опинитися якнайближче до невловної Ен. Карі Слоун, бліда і через батька, який подейкували заборонив Оліверу Кімбеллу і підходити до їхнього дому. Муді, спурджен, Макферсон, чиє кругле обличчя і сміховинні вуха були так само круглі і сміховинні, як завжди, та Білі Ендрюс, котрий, сидячи в кутку, хіба шкірився, коли хтось до нього звертався, і із задоволеною усмішкою на широкій веснянкуватій фізіономії весь вечір невідривно дивився на Еншерлі. Шерлі. Енн знала про вечірку заздалегідь, проте і гадки не мала, що їм із Гілбертом, як засновникам спілки, вручать того дня подячні адреси і дарунки. Збірку п'єс Шекспіра їй і авторучку йому. Її так зворушили ці несподівані слова, які зачитав урочистим пасторським тоном Муді Спурджен, що сльози зблиснули їй у великих сірих очах. Вона багато і віддано, Працювала в спілці вдосконалення Еймолі. І те, що друзі так щиро оцінили її зусилля, зігрівало і тішило серце дівчини. І всі вони були такі милі, приязні і добрі, навіть сестри Пай мали свої чесноти. У ту мить Ейн любила весь світ. Приняття було радісне і щасливе, та все зіпсувало його завершення. Гілберт знов припустився тієї самої помилки, сказавши їй щось романтичне під час вечері на залитій місячним сяйбом терасі. Енн, бажаючи його покарати, виявила прихильність до Чарлі Слоуна і навіть дозволила останньому провести себе додому. А проте невдовзі збагнула, що помста нікому не болить так сильно, як тій, котра до неї вдалася. Незворушний Гілберт – Пішов геть із Рубі Джиліс, і довго ще в застиглому, прохолодному осінньому повітрі долинали до Н їхні веселі голоси та сміх. Вони, безперечно, там собі розважалися, доки вона нудилася у товаристві Чарлі Слоуна, який базікав безперестанку, проте жодного разу, навіть випадково, не сказав нічогісінького, вартого її уваги. В годи вона відповідала хіба так або ні. Сама ж розпачливо міркувала, яка вродлива була на вечірці рубіть жиліз. Які банькаті під місячними променями очі в Чарлі, гірші, ніж одень, день. І що життя в не таке прекрасне, як здавалося їй іще зовсім недавно. «Просто я дуже втомилася, ось у чим річ», – мовила собі Ен, коли врешті-решт лишилася сама у своїй кімнаті переконана, що вся річ справді в цьому. Та вже наступного вечора незбагнена радість вирувала в її серці, коли з лісу привидів до містка швидким пружним кроком вийшов Гілберт. Отже, він таки не збирався цей останній вечір проводити з Рубі Джилліс. «У тебе втомлений вигляд, Енн», – сказав Гілберт. «Так, я втомлена, і що гірше, сердита». Втомлена бо цілісінький день мусили складати валізу і шити, а ствердити тому, що за сьогодні в нас побувало шість сусідок. Кожна хотіла попрощатися зі мною і кожна примудрилася сказати щось таке, від чого світ довкола блякне і стає сірий, груський та безрадісний, мов листопадовий ранок. «Заведю нікчемниці», – впевнено, прокоментував Гілберт. «О, ні», – серйозно відказала Енн, «ось у чім лихо, Якби то були заведюші нікчемниці, я б не зважала. Та все це добрі, милі, по-материнському дбайливі душі, які люблять мене і яких люблю я. Тому те, що вони казали і на що натякали, так мене і вразило. Усі вони певні, що це безумство з мого боку – їхати в коледж і намагатися здобути ступінь бакалавра. І що далі, то сильніше я сумніваюся – чи неправду вони кажуть. Пані Слоун зітхаючи сподівалася, що я подужаю здолати навчальний курс. І я побачила себе наприкінці третього року в Редмонді з безнадійною жертвою нервового виснаження. Пані Райт, дружина пана Ібена, бідкалася, що певно чотири роки навчання страшенно дорого коштуватимуть. І я відчула, що це непростима турниця. Тринкати Маріні і свої власні заощадження на такі забаганки. Пані Бал надіялася, що колиш не зіпсує мене, як це стається з іншими, і я відчула, що, здобувши диплом, неминуче перетворюся на відливу і дошкільну особу, котра вважатиме, що знає все на світі, і зверхньо позиратиме на все і усіх в Еймелі. Пані Райт, дружина пана Елайші припустила, що всі ретминські дівчата, надто ті, що живуть в кінгспорті, страшенно модно, певне, вдягаються. Тож я серед них ніяковітиму, і я враз побачила себе неотесаною, замурзною селючкою, що човгає по вишуканих мармурових залах у черевиках з мідними носаками. Останні слова Ен супроводжувала гірка усмішка і зітхання. Її чутливу натуру – Тяжко гнітило кожнісіньке несхвальне слово, навіть якщо лунало від тих, чиєю думкою вона звикла нехтовити. На якийсь час життя втратило для неї всю привабу, а частолюбні прагнення згасли, мов свічка. «Та чи не байдуже, що вони кажуть?» – заперечив Гілберт. «Ти ж знаєш, хоч вони всі і чудові люди, та світогляд мають обмежений. Коли хтось зробить те, чого вони ніколи не робили, а на тему на нього Ти перша з ейвонлійських дівчат Їдеш учитися до коледжу А всіх перших відкривачів Повсякчас Уважали безумцями Ох, я знаю, але знати це не те саме Що відчувати Здоровий глуст каже мені точнісеньку те, що ти Проте часом навіть він стає безсилий І тоді звичні І такі поширені дурниці охоплюють мою душу Я ледь спромоглася Закінчити складати валізу коли пані Райт нарешті пішла. «Ти справді втомилася, Енн?» «Не думай про це!» «Ходімо погуляємо в лісі», за болотим. «Там дещо має бути. Хочу, щоб ти це побачила». «Має бути? Хіба ти не певен, чи воно там є?» «Ні. Знаю лише, що воно має там бути, судячи з того, що я бачив навесні. Ходімо!» Полетимо з вітром, як двоє безтерпотних дітлахів, і веселим кроком вони рушили в путь. Ен, пам'ятаючи, як гірко завершився для неї минулий вечір, була з Гілбертом дуже приязна, а він, мудрішаючи, намагався поводитися лише як давній шкільний друг. Із кухонного вікна в зелених дахах за ними спостерігали Маріла і пані Лінд. Гарна з них буде пара схвально мовила Рейчел. Маріла ледь скривилася. поти вона сама плекала таку надію. Та слухати, як просто рікує про це Рейчел Лінд, їй було неприємно. «Вони ще діти», зрунула вона. Пані Лінд поблажливо усміхнулася. "Н 18 років. Я в цьому віці була вже заміжня. Маріло, то тільки ми, старі, гадаємо, буцім діти ніколи не виростають. Н молода жінка» а Гілберт – чоловік, і всі бачать, що він обожнює навіть землю в неї під ногами. Він хороший хлопець, і краще Ен не знайде. Сподіваюся, у Редмонді вона не вп'є собі в голову ніяких романтичних дурниць. Не подобається мені та їхнє спільне навчання, і ніколи не подобалося, будьте певні. І я не думаю, – урочисто підсумувала пані Лінд, – що в цих коледжах студенти роблять щось інше, Окрім як залицяються. Вони мусять іще й навчатися, усміхнулася Маріла. Дуже мало, пирхнула пані Рейчел. Хоча Ен, певно, учитиметься сумлінно. Легковажною кукеткою вона ніколи не була. Та не цінує вона Гілберта як він на заслужив, будьте певні. О, я знаю, дівчат, і чарті слоун у неї нестями закоханий, але я б її не радила виходити за когось зі словні. Вони добрі, чесні, шановні люди, звісно, та все ж вони словне. Маріла кивнула. Сторонньому слухачеві твердження, що словне – це словне, здавалося б не вельми ясним. Але вона зрозуміла. Така родина є в кожнім селі. Вони добрі, чесні, шановні люди, та все ж вони словне. І не милишаться, навіть коли заговорять мовою янголів. Тим часом Енн і Гілберт – Блаженне, несвідомі того, що їхнє майбутнє вже наперед визначила пані Лінд, поволі брели міщіней лісоприводів. Позаду під високим, блідим, блакитно рожевим небом у бурштинівому світлі вечірнього сонця ніжилися викушені пагорби. Віддалік мерехтіли побронзовілі соснові ліси, а їхні довгі тіні смугами лягали на верхні луки а для Н із Гілбертом виспівував між ялинового гілляча легкий грилевий вітерець. І було в тій пісні чути нотку осінньої прохолоди. Тепер це справжній ліс привидів, бо тут живуть давні спогади, мовила Н, нахилившись, щоб зірвати гілочку папороті, восково поблітло від перших заморозків. Тут, наче, і дотепер бавляться Малі, Діана та Ен. Сидять у сутінках побіля джерела Дріад, часом перестрівають когось із духів. Знаєш, я ж досі надвечір не можу прийти цією стежиною і не здригнутися від колишнього дитячого страху. Ми вигадали одного найстрашнішого духа. То був привид замордованої дитини, котрий стиха підкрадався і торкався холодними пальцями твоєї руки. Мушу зізнатися, я й нині вимохідь уявляю його тихі, скридливі кроки за спиною, коли доводиться бувати тут затемно. Не боюся ні дами в білому, ні безголового чоловіка, ні скелетів, але цієї дитини краще б ніколи нам не уявляти. «Як сердилися тоді Маріла і пані Барі», – сміючись говорила Ен. «Ліс, що оточував верхню частину болота, був там і тут» розітнутий багряними просіками. Де тріпу на гіллі павутиння бабиного літа. Поза темними склебіннями, кривулястих смерек та облямованого кленами і зігрітою сонцем долиною було те дещо, яке шукав Гілберт. «Ось і вона!» вдоволено мого хлопець. Яблуня Тут!» радісно вигукнула Енн. «Так». Справжнє яблуне з яблуками. Тут, поміж буків та сусон, замилю від усіх найближчих садів. Я знайшов її навесні, всю в білім цвіті. Той вирішив прийти весени і подивитися, чи вродять яблука. А вродили, бачиш, як рясно. І такі гарні, родуваті й червонобоки. А зазвичай на таких дичках плоди вдаються зелені і миршеві. Вона, мабуть, виросла тут багато років тому, з випадкового насіннячка, замрієно відповіла Ен. І як розквітла і зміцніла, сама серед чужих, уперта і відважна. А ось повалене дерево, і на ньому подушка з моху. Сідай, Ен, буде тобі справдешній лісовий трон. А я полізу по яблука. Вони так високо ростуть, адже дерево мусило пнутися вгору, до сонця. Яблука причудово їм засмакували. Попід рудоватою шкіркою виявився в них білісінький м'якуш із тоненькими червоними прожилками. А крім звичного яблучного смаку, мали вони ще й присмак – тонкий, лісовий, якого немає жоден садовий плід. «Певне, навіть фатальне райське яблуко не могло бути смачніше», – мовила Ен. «Але нам час вертатися додому». Щойно три хвилини тому сіле сонце, а он де вже й місяць йшов. Шкода, що ми не помітили, як це сталося, але таких митей ніколи не вдається зауважити. Ходімо стежиною закоханих, довгруж болоти. Ен, та досі сердита, як тоді, коли ми щойно вийшли? Ні. Ці яблука були, мов манна небесна для голодної душі. Я відчуваю, що полюблю Редмонд, і проведу там чотири дивовижних роки. А що буде потім, після цих чотирьох років? «Новий поворот на шляху», – безтурботно відказала Н. «Не знаю, що виявиться за ним, та і не хочу знати. Краще взагалі про це не думати». Стежина закоханих була того вечора дуже гарна і спокійна. Повітря над нею загадково мерехтіло в блідавому місячному сайві. Ен і Гілберт ішли в приємній, погідній тиші, ішли мовчки, не промовляючи ні слова. Якби ж Гілберт завжди був такий, як сьогодні, тоді все було б так просто і хороше, міркувала Ен. Гілберт дивився на Ен, котра йшла побіля нього. Струнка і витончена, у світлій сукні вона нагадувала йому білий ірис. «Чи зможе вона, бодай, колись покохати мене?» – думав він із раптовим гострим волем з невіри. 3. третій. Зустріч і прощання. Чарві Слоун, Гілберт Блайт та Енн Ширлі поїхали з Айвонлі рано вранці в понеділок. Енн сподівалася гарної сонячної погоди. Діана мала відвести її на станцію, тож дівчата воліли тішитися цій останній мандрівці». Та в неділю надвечір, коли Ен укладалася спати, довкола зелених дахів стогонів східний вітер, що його зловісне пророство здійснилося вранці. Вона прокинулася і побачила, як дощові краплі стокотять їй у вікно і вкривають сіру поверхню ставка з широкими круглими брижами. Пагорбів і моря було не видно паленою туманом. І цілий світ здавався тоскним і похмурим, вдягалася Ен у темній світанковій сірості, бо ж виїхати належало рано, щоб встигнути на поїзд, який прибував у Шарлотаун до потрібного пароплава, і сльози набігали їй на очі, попри всі зусилля, яких вона докладала в боротьбі з ними. Вона покидала такий дорогий серце дім і щось підказувало їй що це прощання назавжди. Тепер він буде їй лише тимчасовим прихистком. Колишнє життя вже не повернеться, бо ж приїздити сюди на канікули – це не те саме, що жити тут. А все було їй таке рідне. І ця біла кімнатка, святилище дівочих мрій, і старенька снігова королева за вікном, і струмок у долині, і джерело дріад, і ліс привидів і стежина закоханих. Усі неслідчайні милі місця, де лишалися давні спогади. Чи зможеш вона бути щаслива деінде? Сніданок у зелених дахах був того ранку сумний. Деві, мабуть, уперше в житті не міг їсти. І нікого не соромлячись, ридав над тарілкою каші. Усі інші теж не виявляли апетиту. Окрім Дори, Котра незворушно наминала свою порцію. Вона, мов безсмертна, розважлива Шарлота, що скипку все мастила маслом, коли загиблого Вертера несли повзі її дім на вікониці, належала до числа тих блаженних, яких ніщо і ніколи не може схвилювати по справжньому. Доро, навіть восьмирічно, було геть непросто зворушити. Їй, певне, було шкода, що Ен їде із зелених дахів. Та чи могло це відвернути її від яйця пашот на грінці? Ні за що. І побачивши, що Деві не здатен проковтнути ні шматочка, вона з'їла і його грінку теж. У належну годину з конем та бричкою з'явилася Діана. Її рум'яне лице сайло над плащем. Отож настав час прощатися. Пані Лінд вийшла зі своєї кімнати, міцно обійняла Н і застерегла, що головне за будь-яких обставин – дбати про здоров'я. Сувора Маріла без сліз легенько цмокнула Н у щоку і висловила сподівання одержити від неї звістку, що інодівчина облаштується в кінспорті. В сторонньому споглядачу могло би видатися, будь вона геть не переймається від'їздом Н якби він тільки зненацька не зазирнув їй очі. Дора з бундючним виглядом поцілувала Ен і для годиться витиснула з очей дві слюзинки. Проте Деві, що плакав на ганку, відколи всі підвелися за стола, геть відмовився прощатися. Побачивши, що Ен іде до нього, він підхопився, рвонув нагору і замкнувся в шафі. Відмовляючись звідти вилазити Його приглушені ридання були останніми звуками, що чула Енн, від'їжджаючи від зелених дахів Дощ пиріщив безогавно, поки дівчата їхали до Брайт-Рівер Прибути належало туди, бо шарлатанський поїзд не зупинявся на станції в Кармоді Чарлі і Гілберт уже чекали на платформі, а поїзд давав сигнал відправлення. Останню мить Ен остигла купити собі квиток і багажну квитанцію, хапливо попрощатися з Діаною і оскочити до вагона. Вона хотіла повернутися разом з Діаною в Еймолі і знала, як немалосердно тужитиме за домом. Якби то хоч, цей нудний дощ не ляв, так, наче цілий світ журиться за літом і втраченими радощами. Не тішила навіть присутність Гілберта. Бо ж порід і Чарлі. Словнуватість, якого вдавалося терпіти, лише в гарну погоду. Та коли йшов дощ, вона була просто нестерпна. Проте щойно пароплав вийшов із шарлотанської Гавані. Усе змінилося на краще. Дощ поступився місцем сонцю, котре, визираючи з-поміж хмар, щедро вихлюпувало золоте сяйво, запалюючи сіре море мітно-пагряними відблисками. І підсвічуючи туман, за яким зникли червоні береги острова. Усе це пророкувало світло і погожу днину. До того ж, Чарлі слово невдовзі здолав такий сильний напад морської хвороби, що він мусив спуститися в каюту, покинувши Ен і Гілберта на палубі самих. Добре, що всі словни знемагають від морської хвороби на пароплавах, безжально подумала Ен. Я не змогла би востаннє глянути на землю батьків, якби поряд стояв Чарлі, удаючи, будь теж сентиментально її споглядає. От і поїхали. Несентиментально зауважив Гілберт. Так, я почуваюся мовчать Гарольд, хоч дивлюся і не на народний берег, відказала Енн, що сили кліпаючи великими сірими очима. Я ж народилася новій Шотландії, але справжня рідна земля – Напевне, та, яку любиш найбільше. І для мене це старий, добрий острів принца Едварда. Я вже не вірю, що не завжди жила тут. Одинадцять років, що минули, доки я сюди приїхала, видаються мені страшним сном. Сім років тому я так само припливла сюди на кораблі з Гоптона разом з пані Спенсер. Як зараз, бачу себе у тій жахливій, старій, шерстяній сукенці, і по капелюшку. Так цікаво було розглядати палуби і каюти. Гарний був вечір. Як тоді саяли попід сонцем червоні борги острова. А тепер я знову перетинаю цю протоку. Ох, Гілберта, я так надіюся, що полюблю Кінгспорт і Редмонд. І так боюся, що цього не станеться. Куди поділиться твоя радісна філософія, Енн? її цілком затопила велетенська всевладна хвиля самотності і туги за домом. Три роки я мріяла поїхати в Редмонд, а тепер їду і вже не хочу цього. Та байдуже, я знову буду веселої і радісною, коли як слід поплачу. Я мушу виплакатися, та із цим доведеться зачекати, аж поки ввечері опинюся в ліжку в якомусь пансіоні, і тоді знову стану колишньою Ен. Цікаво, чи де вівживилість із шафи. О дев'ятій вечора поїзд прибув до Кінспорта, і вони опинилися на велолюдній станції, що потопала в біло-блакитному світлі. Та вже за мить розгублена Енн була в обіймах прісцили Гранд, котра приїхала до Кінгспорта іще два дні тому. Нарешті, мило, ти, здається, втомлена, так само, як я коли приїхала сюди в суботу. Втомлена. І не кажи Прістилу. Зараз я втомлена, недосвідчена, десятирічна провінційна дівчинка. Заради всього святого, благаю тебе, відведи свою бідолашну, підопалу на селі подругу в якесь тихе, спокійне місце. Я відвезу тебе одразу в наш пансіон. Кеп чекає на вулиці. Як добре, що ти тут, Прісі. Якби не ти, я б, напевно, сіла на свою валізу просто отут і розридалася. «Щастя, бачите, знайоме обличчя, ці галасливі чужі юрбі!» «Невже це Гілберт Блайт Ен? «Так змужнів за останній рік, а був іще геть хлопчаком, коли я вчителювала в Кармоді. І Чарві Слоун теж тут. Це й зовсім не змінився, та і не міг змінитися. Він, мабуть, із цим обличчям і народився, і навіть у 80 буде такий самісінький. Сюди, Люба!» Вдома будемо за двадцять хвилин. «Вдома!» – простонала Енн. «Ти маєш на увазі в якомусь жахливому пансіоні? У страшнючій кімнатчині з вікнами на брудний закіптюжений задній двір? Це зовсім не жахливий пансіон, дорогенька. А ось і кеп. Сідай, а валізу тобі промостить візник. Так, пансіон дуже милий. Можна сказати, і ти сама це виснуєш завтра, коли добряче поспиш. А твій смуток пережинуть?» «Нові світлі мрії». Це велика кам'яниця, стара і сіра, на відстані короткої приємної прогулянки до Редмонду. Колись там були резиденції знаного люду, та мода зрадила вулицю Сент-Джон, і тепер тамтешні будинки лише снять минулими славними днями. Вони такі величезні, що власникам їхнім доводиться брати пожильців, щоб заповнити всі кімнати. Принаймні, так мені сказала наша господині. Вони такі серденька, господині, звісно. А скільки їх? Дві пана Ада та Ханна Гарві. Близько 50 років тому вони з'явилися на цей світ двійнятами. Усюди вони ті двійнята, сміхнулася Ен, куди б я не поїхала неодмінно їх зустріну. Наші господині перестали ними бути, досягнувши 30-річного віку. Пана Хана постаріла. Не дуже шляхетно. А пана Ада лишилася тридцятирічною. То і геть не шляхетно. Не знаю, чи вміє пана хана всміхатися, принаймні я жодного разу не бачила, та пана Ада всміхається повсякчас, і це ще гірше. Але вони милі добрі душі, і щороку беруть двох пожильців, бо ощадлива пана хана не терпить вигляду порожніх кімнат. А зовсім не тому, що їм потрібні гроші, як уже сім разів від суботи ствердила мені пана Ада. А щодо наших спалень ти не помилилася. Вікна моєї справді виходять на задній двір, але твоя спальня навпроти, і з неї видно «Цвинтар Сен-Джон» через дорогу. Звучить похмуро, стригнулася Ен. Мабуть, краще усе ж дивитися на задній двір. О, ні, завжди, сама побачиш. Він дуже красивий, і так довго був цвинтарем, що став тепер одним із пам'ятних місць у Кінгспорті. Я вчора з такою приємністю обійшла його увесь. Його оточує височезна кам'яна стіна, а по під нею ростуть велетенські дерева. А ще там повно старих чудернацьких надгробків із чудернацькими і такими цікавими написами. Ен, ти неодмінно мусиш піти і подивитися. Звісно, тепер там нікого вже не ховають» але кілька років тому поставили дуже гарний пам'ятник воїнам з Нової Шотландії, полеглим у Кримській війні. Він стоїть навпроти входу, і там, як ти казала, є простір для уяви. А ось і твоя валіза, і хлопці йдуть прощатися. Це ж доведеться потиснути руку Чарлі Слоуну, Енн. У нього завжди такі холодні спітнілі руки. Треба запросити їх час від часу приходити». Пана хана дуже серйозно повідомила мені, що двічі на тиждень нас можуть відвідувати юні джентльмени, коли тільки не стевбичитимуть нерозважливо довго. А пана Ада, як завжди усміхнена, попросила стежити, щоб вони не сідали на її розкішні подушки. Я обіцяла стежити та бозна де тоді вони зможуть присісти, хіба що на підлозі, бо ті подушки лежать повсюди. Одну картату вона поклала навіть на кришку фортепіано Тепер Ен уже весело сміялася Безжурні оповідки пресцили, розрадили її і підбадьорили І тога за домом помало розвіялася І не посіла дівчину з новою силою навіть тоді, коли вона лишилася сама у своїй спаленці Ен підійшла до вікна і визирнула на двір Вулиця була спокійна і тьмяна Понад деревами на цвинтарі сяю місяць, точнісінько над темною головою лева з пам'ятника. Ен замислилася Невже ж вона щойно вранці поїхала із зелених дахів. Їй здавалося, що минуло набагато більше часу, як то завжди буває після цілого дня дороги і змін. І над зеленими дахами зараз світить той самий місяць, міркувала вона. Та я не буду про це думати бо ще геть стужуся. Я навіть плакати зараз не хочу. Це зачекає до зручнішої нагоди. А я собі спокійно та розважливо ляжу в ліжко і засну. Розділ 4. Вітрогонка Кінгспорт – незвичайне старе містечко, що живе з погадами про минулі колоніальні дні і дихає повітрям давньої історії мов шляхетна, витончена літня пані, в платях, пошитих за модою її далекої юності. Тут і там воно вже пізнає сучасність, та душа його лишається вірна колишнім часам. Є в ньому безліч дивовижних пам'яток і романтичний дух легендарної минувшини. Колись це був порт на межі європейського світу із землями індіанців, Тож поселенцям не випадало нудьгувати, маючи таких сусідів. Згодом містечко перетворилося на яблуко-розбрату між англійським та французьким прапорами. І кілька разів перейшло з рук до рук. І кожен період такої окупації лишав на його тілі нові і нові сліди. Стоїть там у парку вежа, уся розсадськована автографом туристів. На пагорбах за містом – руїни старовинної французької фортеці. А на майданах – іще декілька несправних старовинних гармат. Є і інші цікаві пам'ятки. Проте немає серед них дивнішої та красивішої за старий цвинтар Сен-Джон у самісінькому серці міста. По два боки від нього пролягли тихі старомодні вулички. По інші два – сучасні галасливі ділові квартали. Трепет власницької гордості охоплює на цьому цвинтарі кожного жителя Кінгспорта. Бо коли має він хоч крихту претензій, має і похованого там предка під чудернацьким надгробком чи могильною плитою, що переповідає всі найголовніші факти його біографії. Здебільшого, серед тих надгробків немає вправно і вигодливо зроблених. Загалом то лише грубо обтесані бурі чи сірі камені. І хіба на кількох із них є сяке-таке оздоблення. Часом то череп і перехрещені кістки, і незрідка цей жахний малюнок сусідить із голівкою херовима. Багато між тих надгробків є перекинутих ще розбитих, і ледь не всі вони підточені безжальним зубом часу. На деяких написи вже й геть стерлися, на інших прочитати їх можна лише з величезним зусиллям. Безліч над цвинтарі і темної пеленої тіні вкривають його ряди верб та в'язів, попід якими безсновий дінь спочивають померлі, до віку заколисані шурхотом вітру кроних дерев і геть нестурбовані галасливим дорожнім рухом поза стіною. Першу прогулянку на цвинтар Ен стіснила наступного ж дня по приїзді. Уранці вони із прізсилою побували в Редмонді, де зареєструвалися в списках студентів, опісля чого мали вільний день. Дівчата раду втекли від непривітної чужої юрби, де більшість мали вигляд розгублений, наче непевні, що саме тут їм належить перебувати. Першокурсниці стояли там і тут групками, по двоє чи троє, запитливо поглядаючи одна на одну. Першокурсники, обізнаніші і сміливіші, з'юрмилися на сходах, де горлали пісні на всю міць молодих легень, кидаючи таким чином виклик своїм традиційним ворогам, другокурсникам, що з них декотрі зарозуміло походжали віддалік, презирливо роззираючись на жовторотих дітлахів. Гілберта і Чарлі ніде не було видно. «Не думала я, що колись буду рада бачити Слоуна», мовила Прістила, виходячи з коледжу разом з Ен. «Та сьогодні було б щасливо зустріти Чарлі з його банькатими очима, адже то все-таки знайомі очі». Ох, зіхнула Ен. «Не можу описати, як я почувалася, стоячи там у черзі до списків. Дрібнесенька, мов найменша крапля у величезному відрі. Гірко почуватися дрібною». Та вже геть нестерпно думати, що ніколи, ніколи ти не будеш нічим іншим. А я саме так і почувалася. Маленькою, невидимою, мовби би хтось із тих другокурсників, міг наступити і роздушити мене. І зійшла би я в могилу неоплакана, незнана і невідспівана. Зачекаємо до наступного року, втішила прісила тоді зможемо так само знуджено і велимудро поглядати, як усі ті другокурсники. Я певна, що гірко почуватися дрібною, та ще гірше здаватися собі величезною і незграбною, як я. Так, наче можу заповнити собою цілий Редмонд. Мабуть, це тому, що я на добрячих два дюйми вища за будь-кого в тій юрбі. І мені було не страшно, що котрий другокурсник може на мене наступити. Але так лячно, що мене сприймуть за слона чи за переросло розгодовано картоплею острів'янку? Усе лихо, напевно, у тім, що ми не можемо прибачити великому Редмонту такої несхожості з маленькою вчительською семінарією», – мовила Ен, збираючи подерті клапті колишньої своєї життєрадісної філософії, щоб прикрити наготу духу. «Коли ми закінчували семінарію, то всі були між собою знайомі – і кожна мала там своє місце. Мабуть, самі того не розуміючи, ми сподівалися, що і у Редмонді нас чекає таке саме життя. А тепер відчуваємо, як земля вислизає в нас із підніг. Я вдячна, що ні пані Лінд, ні пані Райт не знають і не довідаються про мій нинішній душевний стан. Вони би тріумфально вигукнули Я ж тобі казала і були б певні, що це початок кінця, хоч насправді. Це кінець початку. бо це вже більше схоже на справжню Н. Скоро ми звикнемо, знайдемо тут друзів, і все буде добре. Н, а ти помітила дівчину, що весь ранок простояла самотою під дверима жіночого гардеробу? Оту вродливу караоку із капризно вигнутим ротиком? Так, і помітила, зокрема, тому, що вона здалася мені чи не єдиною тут, хто виглядав самотньо. Так я почувалася. Та в мене була ти, а в неї зовсім нікого. Думаю, вона і почувалася самотньо. Кілька разів, мов би, хотіла підійти до нас, але не зважилася. Сурмісливо, мабуть. А я була б рада, якби вона підійшла. Якби я не почувалася вже згаданим слоном, то сама підійшла би до неї. Але я не могла сунути через цей величезний зал, коли там на сходах завивали усі ті хлопці а вона була найгарніша з першокурсниць, яких я сьогодні побачила. Та певне, що дрот у долі небагато, і першого дня в Редмонді не допоможе навіть гарненьке личку. Сміючись, підсумувала Прістила. Я хочу після обіду прогулятися на цвинтер Сен-Джон, сказала Ен. Не знаю, чи можна вважати цвинтер ходячим місцем для розради, та схоже, з досяжних місць це єдине, де ростуть дерева а мені так потрібні дерева. Сяду на одній із тих старих плит, заморужуся і уявлятиму, ніби я в ейвонлійських лісах. Утім, очі вона так і лишила розплющеними, бо приводів для цього на цвинтарі не бракувало. Дівчата прийшли крізь вхідні ворота попід простою масивною кам'яною аркою, увінченою великим англійським левом. На ікермані досі дика ожина червонокривава. І холодним висотам його буде вічно сяяти слава. процитувала Ен і трепетом дивлячись на лева. На тінистому, прохолодному зеленому цвинтарі радісно шурхотіли вітерці. Дівчата плукали довгими, порослими травою стежками, читаючи химе.